Punts i comas, Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer-Guastaví. Bon dia. Avui parlarem de paraules. De paraules i no de mots. No crec en els sinònims. Si hi ha dos termes és perquè hi ha dues realitats. El mot ve de mutum, que és una onomatopeia, però també que és el grunyit del porc. El mot és una realitat puntual que surt de la boca. En canvi, la paraula és molt més delicada. Ve de l'hiatí parabola i aquest del grec parabole, que vol dir comparació, també alegoria, la dita, a més a més, té un sentit geomètric, com sabem. Doncs eh, passem de la facultat de parlar, la paraula, l'ús del llenguatge, a l'ús individual. Parlarem, per això, de paraules d'amor, la cara del EP Cançó de matinada, publicat el 1967, Joan Manuel Serrat i que es va convertir en el número 1 de les ventes a tot l'estat espanyol i que després s'ha interpretat per moltíssimes persones cantors, cantors com Sílvia Pérez Cruz o també músics com Tete Montoliu, Xuxo Valdes, etc. Un disc del Joan Manuel Serrat que era bastant jovenet, tenir 23 anys era un fill del poble nou i membre dels famosos 16 jutges que van renovar la cançó catalana. I, de fet, va ser la primera cançó amb tant d'èxit entre les de la nova cançó. És una cançó aparentment senzilla i que no va néixer d'una tirada sinó treballant. És una cançó de nostàlgia, intemporal. És el record d'un amor d'adolescència, Té gran riquesa rítmica, amb decassíl·labs com aquests que tenim en la tornada, en el refany. Paraules d'amor, senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tots just despertàvem del son dels infants. Adolescents, infants. Cal recordar que infant... «Bede neg fari» és aquest que no sap parlar, que no pot parlar. En canvi, la paraula neix a l'edat de l'amor, a l'edat de l'adolescència. També tenim heptasil·labs versus de set síl·labs o hexasil·labs com aquest que sembla directament vingut de l'edat mitjana. «Ella, qui sap on és? ella, qui sap on para, la vaig perdre mai més...» he tornat a retrobar-la. Aquesta cançó és cançó de nostàlgia, hem dit, però d'una nostàlgia adolorida que dona tota la dignitat a aquestes paraules i que, es pot dir, encarna la dignitat mateixa del mot paraula, no del mot, no, del terme paraula o de la paraula paraula. I doncs, hi ha una cançó sobre els morts d'amor. Hi ha algunes, però la més notable, al meu parer, és una cançó de 1960, una java de l'Edith Piaf, amb música del Charles Dumont i etre del Michel-Héry Gauche. A diferència de la nostàlgia dolorida del Joan Manuel Serrat de Paraules d'amor, és una cançó de violència desesperada si un jour tu partais partais et me quittais me quittais pour toujours pour sûr que j'en mourrais que j'en mourrais d'amour i ara us deixo amb un mot de o oh, oh, una paraula d'acomiadament que tingueu un bon dia fins la propera vegada l'estima tant jo me l'estimo encara plegats fan travessar una porta tancada ella com us ho podré dir era tot el meu molt llavors quan a la, la llar cremava només paraules d'amor paraules d'amor senzilles i tendres no en sabíem més teníem 15 anys no havíem tingut Massa temps per aprendre'n, tots junts despertàvem del son dels infants. Ens en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians. Històries d'amor, somnis de poetes on s'havia més i en 15 anys. Ella qui sap on és, ella qui sap on mon pare, la vaig perdre i mai més. He tornat a trobar-la, però sovint fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor, somnis de poetes, on sabia més que teníem quins C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer Des fois, des fois je voudrais crier Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça Ça je peux te le jurer Si jamais tu partais, partais et me quittais Me quittais pour toujours C'est sûr que j'en mourrais, que j'en mourrais d'amour Ce qu'il me disait comme joli mot d'amour Et comme il les disait Mais il ne sait pas tué Car malgré son amour C'est lui qui m'a quitté Sans dire un mot Pourtant des mots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 Voilà qu'aujourd'hui ces mêmes mot d'amour C'est moi qui les redis C'est moi qui les redis Avec autant d'amour un autre que lui Je dis des mots Parce que des mots Il y en a tant Qu'il y en a trop C'est fou que je peux t'aimer, que je peux t'aimer, des fois, des fois, je voudrais que car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça, ça, je peux te jurer. Si jamais, la la la, la la la la, la, la, la, la, la, la, la, la, la c'est sûr que Ce n'était pas toi comme ce n'est même pas moi qui dis ces mots d'amour Car chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix C'est la voix de l'amour Qui dit des que je peux t'aimer, mon amour, mon amour Si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais C'est plus que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer D'amour